Ana Karenina, pista 66. E adevărat că eu n-am vreme pentru așa ceva. Slujba și educația copiilor mei îmi iau tot timpul. Apoi nu mi-e rușine să măturisesc, erudiția mea nu e prea mare. Nu cred asta, răspunse Levin, zâmbind și înduioșându-se ca totdeauna în fața proastei păreri pe care o avea Lăvov despre sine însuși și pe care și exprima nu din dorința de a apărea sau chiar de a fi modest, ci cu deplină sinceritate. Ah, abia acum îmi dau seama cât de puțin cultivat sunt. Pentru educația copiilor mei, trebuie să mă reîmprospătez în memorie multe lucruri și chiar să le învăț. Fiindcă nu e destul să ai profesori, trebuie și un supraveghetor. După cum în gospodărie, dumneata e nevoie de lucrători și de un supraveghetor. Uite ce citesc! Și le vă voi arăta gramatica lui Buslaev, care se afla pe pupitru. Îi se cere lui Mișa, și atât de greu. Te rog, explică-mi, aici ce spune? Levin vrut să explice că era vorba de un lucru care nu se putea înțelege și că trebuia învățat pe de rost. Dar Lvov nu-i dă dreptate. Dumneata a râs de așa ceva. Din potrivă, nici nu-ți poți închipui cum, uitându-mă la dumneata, caut să învăț ceea ce mă așteaptă în viitor și anume, educația copiilor mei. De la mine n-ai ce învăța, zise-l Lvov. Un lucru știu, adăugă Levin, că n-am văzut copii mai bine crescuți decât ai dumii și că eu n-aș dori copii mai buni decât dânșii. Levov vrut să se stăpânească și să nu-și dea pe față bucuria, dar un sur îi ilumină fața. Să fie mai bun decât mine, asta e tot ce doresc. Dumneatea, nu-ți dai seama cât trebuie să mă străduiesc cu băieții mei care au multe lipsuri din pricina vieții noastre în străinătate? Începul vov au să învețe tot ce le-a rămas în urmă. Sunt niște copii atât de capabili. Lucrul de căpetenie este educația morală. Iată ce învăț eu, uitându-mă la copiii dumitale. tale. Dumneata spui educația morală. Nici nu-ți poți închipui cât e de greu. De-abia ai apucat să birui o pornire, că și răsara altele și iarăși începe lupta. Fără sprijinul religiei, fără acest ajutor, ții minte ce am discutat odată, Niciun tată nu și-ar putea crește copiii numai prin propriile sale puteri. Această discuție, care le interesa ca pe Levin, a fost întreruptă de frumoasa Natalia Alexandrovna, care intră în odaie îmbrăcată de oraș. N-am știut că ești aici?" zise Natalia bucuroasă că întrerupe această discuție cunoscută și răscunoscută și de care se săturase. Ce mai face Kitty? Astăzi cine la voi? Știi ce, Arsenii?" Spune Natalii soțului ei O să iei cu peul Soții începură să discute Asupra felului cum vor petrece ziua Lvov trebuia să plece Ca să primească pe unul din șefii săi Iar Natalii urma să se ducă la un concert Și la ședința publică a comitetului sudestic Aveau de chipzuit Și de hotărât multe chestiuni Levin, fiind de-al casei Trebuise aparte la aceste planuri Se hotărâ ca Levin Să însoțească pe Natalii la concert Și la ședința publică iar de acolo să trimită cupeul la birou după Arsenii, care urma să-și ia soția și să o aducă la Kitty. Sau, dacă Lăvăv nu-și ar fi spăvit încă treburile, el trebuia să trimită cupeul înapoi, iar Levin să o conducă pe Natali. Uite cine mă strică, arată Levov spre Levin. Mă încredințează că copiii noștri sunt foarte buni, când eu știu că au atâtea lipsuri. Totdeauna am spus că Arsenii exagerează, exclamă soția. Dacă ai sta să cauți de săvârșirea, nu ai mai fi mulțumit niciodată. Tata are dreptate când spune că pe vremea copilăriei noastre se exagera într-un fel. Nu stăteam la mansardă, iar părinții se le făiau la parter. Astăzi, din potrivă, părinții sunt trimiși în odăițe, iar copiii stau la parter. Astăzi, părinții nu mai trebuie să trăiască, ci să dea totul copiilor. Ce are a face dacă așa îți place mai mult? Răspunse Lebov, zâmbind cu surusul său frumos. Și atingându-i mâna Cine nu te cunoaște ar putea crede că ești o maștehă Exagerările nu sunt pune niciodată Spuse calm Natalie punând cu papieul la locul lui pe birou Poftiți aici copii desăvârșiți spuse Lvov către cei doi băieți frumoși Care tocmai intrau în odaie și după ce îl saluta pe Levin Se îndreptară spre tatăl lor, vrând probabil să-l întrebe ceva Levin ar fi vrut să stea de vorbă cu copiii, să asculte ce vor spune tatălui lor, dar Natalii început vorba cu dânsul și în aceeași clipă intră în odaie Mahotin, colegul de slujba lui Lvov, îmbrăcat în uniformă de curten. Trebuia să se ducă împreună cu Lvov să primească pe cineva. Începu o discuție însufletită despre Herzegovina, despre prințesa Korzinskaia, despre Dumă și despre moartea subită a doamnei Apraxina. Levin uitase cu totul de însărcinarea primită. Își-a aminte de ea de-abia când ieși în an Ah A, da, Kitty m-a însărcinat să vorbesc cu dumneata despre Oblonski," spuse Levin lui Lvov, care îi însoțise până la scară. Da, mama vrea ca noi, lebofrer, cum nații, să trăbărăm asupra lui," zise Lvov roșind și zâmbind. Dar ce pot face eu?" Atunci am să o fac eu," rostit zâmbind doamna Lvov, îmbrăcată într-o rondă de vulpe albe, așteptând sfârșitul convorbirii. Ei, haide -mi. Capitolul 5 La concertul de dimineață din ziua aceea se dădeau două bucăți foarte interesante. Una din ele era fantezia a regele Lir rătăcind pe câmp, iar cealaltă un quartet închinat memoriei lui Bach. Amândouă bucățile erau noi, în spirit modern. Levin vrea să-și facă o părere despre ele. După ce-și conduse cumnata la fotolul ei, rămase în picioare lângă o coloană și se hotărâ să asculte cât mai atent și mai conștiincios. Căuta să nu fie distrat de nimic altceva și să nu-și strice impresia uitându-se la dirijorul cu cravata albă care dădea din mâini, ceea ce tulbura întotdeauna atât de neplăcut atenția, la doamnele cu părării care în vederea concertului își legase regrijuliu urechile cu panglici și la toate fețele acelea de oameni fără nicio preocupare sau numai cu preocupări care nu aveau nicio legătură cu muzica căuta să se ferească de cunoscătorii de muzică și de guralivi, stătea cu privirile ațintite în jos, înaintea sa, și asculta. Dar pe măsură ce asculta fantezia Regele Lir, el simțea tot mai mult neputința de a-și face o părere exactă. La început, se părea că frazele muzicale vor izbuti să exprime anumite sentimente, dar ele se destrămau numai decât în frânturi de noi începuturi de fraze, sau chiar în sunete foarte complicate, fără altă legătură între ele decât capriciul compozitorului. Aceste frânturi de fraze, uneori frumoase, erau însă de cele mai multe ori neplăcute, fiindcă se iveau cu totul pe neașteptate, prin nimic pregătite. Bucuria, tristețea, deznădejdea, duioșia și triumful se iveau fără nicio justificare ca sentimentele unui nebun. Și tot ca la un nebun, aceste simțăminte se risipeau pe neașteptate. În tot timpul cât s-a cântat fantezia, Levin stătu ca un surd care privește niște dansatori. Când se isprăvi bucata, el rămase nelămurit și simți o mare oboseală din pricina atenției încordate, prin nimic răsplătită. Aplauze puternice s-auziră din toate părțile. Toată lumea se ridică în picioare, începuse să circule și să vorbească. Dorind să-și lămurească impresia prin părerea altora, Levin se duse să caute cunoscători. Se bucură mult când văzut pe unul dintre vestiții cunoscători, stând de vorbă cu Pestov. O veche cunoștință a lui. Extraordinar, rosti vocea groasă de vasa lui Pestov. Bună ziua, Constantin Dimitrici! Pasajul cel mai bogat în imagini și în culori, aș putea spune sculptural, e acela unde simți apropierea Cordeliei, unde femeia, eternul feminin, intră în luptă cu destinul. Nu-i așa? Dar ce caută aici Cordelia? Întrebă cu sfială Levin, uitând cu desăvârșire că tema fanteziei era regele Liră rătăcind pe câmp. Apare Cordelia? Uite aici! Strigă pe stop, lovind cu degetele într-un program de hârtie satinată pe care l-avea în mână și întinzându-l lui Levin. Abia atunci își aduse aminte Constantin Dimitrici de titlul fanteziei și se grăbi să citească niște versuri de Shakespeare în traducere rusească tipărite pe dosul programului. Nu poți urmări muzica fără asta, zise Pestov către Levin, deoarece interlocutorul său plecase și nu mai avea cu cine sta de vorbă. În pauză, Levin și Pestov discutară despre calitățile și lipsurile curentului Wagnerian în muzică. Levin susținea că greșeala lui Wagner și-a urmașilor săi este că muzica lor tinde să treacă în domeniul altor arte. Aceeași greșeală o face poezia când descrie trăsăturile fețelor, ceea ce intră în atribuțiile picturii. Ca să ilustreze această greșeală, Levin aminti de un sculptor care se apucase să cioplească în marmură umbrele unor chipuri din creația unui poet, așezându-le la picioarele poetului ridicat pe un piedestal. Aceste umbre erau atât de puțin umbre în sculptură, încât se țineau de o scară, spuse Levin. Îi plăcea mult fraza aceasta, dar nu-și mai amintea dacă nu cumva o mai spusese vreodată întocmai, poate chiar acelui aș și de aceea se fâstăci. Pestov demonstra însă că arta e una și că ea poate ajunge la manifestări superioare numai prin unirea tuturor genurilor. Levin nu mai putu asculta a doua bucată. Pestov rămăsese lângă dânsul, vorbind aproape tot timpul și condamnând lucrarea pentru simplitatea sa exagerată, dulceagă și afectată. O compara cu simplitatea preferabilă în pictură. La ieșire, Levin se întâlni cu mai mulți cunoscuți și stătu de vorbă cu și despre politică, Muzică și despre prietenii comuni Printre alții Se întâlni și cu contele Bohl Își aduse aminte că trebuia să-i facă o vizită Du-te acum Îl sfătui doamna Alvov care i ai spus acest lucru Poate că nu te vor primi Apoi vin o să mă iei de la ședință Nu se-i așa așa vreme. Capitolul 6 Poate că nu primesc Întrebă Levin intrând în vestibulul Casei contesei Bohlă Bada, da, poftiți!" răspunse portarul, desprecându-i numai decât Blana. Ce păcat!" se gândi Levin scoțându-și cu un oftat o mânușă și îndreptându-și pălăria. De ce am venit? Ce am de vorbit cu ei?" Trecând prin primul salon, Levin se întâlnie în ușă cu Contesa Bohlă, care cu fața îngrijorată și aspră dădea porunci unui servitor. Recunoscându-l, Contesa îi zâmbi și îl pofti în salonașul de alături de unde se auzeau glasuri. În salonaș, ședeau în fotolii cele două ofițiale ale contesei și un colonel din Moscova pe care Levin îl cunoștea. Levin se apropie de dânșii, îi salută și se așeză pe o canapea, ținându-și pălăria pe genunchi. Ce-ți mai face soția? Ai fost la concert? Noi n-am putut. Mama a trebuit să se ducă la parastas." Da, am auzit. Ce moarte năprasnică!" spuse Levin. Contesa a apărut, se așeze pe canapea și se interesă și ea de soția sa și de concert. Levin răspunse și vorbi iarăși despre moartea subită a doamnei Apraxina. De altfel, sănătatea i a fost odeauna cam șubredă. Ați fost aseară la operă? Da, am fost. Luca a fost foarte bine. Da, a fost foarte bine. În cuvință, Levin, și fiindcă era tot una ce vor crede despre dânsul, Începu să repete ceea ce auzise de o sută de ori despre talentul neobișnuit al cântăreței. Contesa Bohlu se prefăcu că-l ascultă. Apoi, după ce vorbi destul, le vintă cu și început să vorbească colonelul, care nu spusese nimic până atunci. Colonelul vorbi tot despre operă și despre lumina sălii. În sfârșit, după ce pomeni de un fol jocne, o zi de petrecere, pe care vrea să organizeze Turin, râse, mai spuse câte ceva și plecă. Levin se sculă și el în picioare, dar răvăzut după fața contesei că pentru el nu venise încă timpul să plece. Trebuia să mai stea vreo două minute, așa că se așeză din nou. Tot gândindu-se că orice ar face ar fi o prostie, Constantin Dimitici nu găsea ce să mai spună și tăcu. Nu te duci la ședința publică? Se spune că va fi foarte interesantă." Început contesa. Am făgăduit cum latei mele să mă duc să o iau." Răspunse Levin. Se făcută cere Mama și una din fete schimbare încă o privire Mi se pare că acum pot pleca Se gândi Levin și se sculă Domnele îi strânse mâna Și îl lugară să transmită soției sale Multe complimente În timp ce îi ținea blana Portarul îl întrebă Unde locuiți? Și notă numai decât adresa Într-un registru mare, frumos legat Firește că nu-mi pasă Totuși mi-e rușine Mare prostie se gândi Levin, mângâindu-se cu gândul că toată lumea făcea la fel. Trecu apoi pe la ședința publică a comitetului, unde trebuia să o găsească pe cumnatăsa sa și să se întoarcă împreună acasă. La ședința publică a comitetului era lume multă și aproape întreaga înaltă societate. Levin mai apucă raportul despre care toți spuneau că fusese foarte interesant. După ce se-i lectura, publicul se adună grămadă la un loc. Levin se întâlni cu Sviarski, care îl pofti să vină neapărat în această seară la Societatea de Agronomie, unde o celebritate urma să prezinte un referat. Se întâlni și cu Stepan Arcadici, care abia se înapoiase de la alegeri și cu multe alte cunoștințe. Mai stătu de vorbă și ascultă diferite păreri despre ședință, despre o nouă piesă și despre un proces, dar probabil că atenția era obosită, fiindcă, vorbind de proces, făcu o greșeală de care mai târziu și aminti de câteva ori cu ciudă. Vorbind de pedepsa ce urma să primească un străin judecat în Rusia și spunând că n-ar fi drept să fie pedepsit cu expulzarea, el repetă ceea ce auzise cu o zi mai înainte de la un cunoscut. Cred că al e ca și cum ai pedepsi o știucă aruncând-o în apă," zise Levin. Abia mai târziu și aminti că această frază, auzită de la un cunoscut, pe care o deduse ca a lui proprie, era luată dintr-o fabulă de Crilov și fusese repetată de cunoștința sa după un articol de ziar. Își lua cumnata, o duse acasă la dânsul și, găsind-o pe veselă și sănătoasă, plecă la club. Capitolul 7 Levin sosi la club tocmai la timp. Odată cu dânsul, sosiră și alți membri și invitații ai clubului. Constantin Dimitric nu fusese acolo de foarte multă vreme, încă de pe timpul când locuia la Moscova, după absolvirea universității, și ducea o viață mondenă. Își amintea de club, de amănuntele lui exterioare, dar uitase cu desăvârșire impresia ce o făcuse pe vremuri. De cum intră în curtea largă, semi-rotundă, coboră din birjă și urcă treptele unde le întâmpină un portar cu cordon, care îi deschise fără zgomot ușa, salutându-l. De cum văzut în vestibul galoșii și blânurile membilor care s-o cotiseră că era mai ușor să-și scoată galoșii decât să se urce cu ei, de cum auzi auzit sunetul tainic al unui clopoțel, care le anunța... Și văzu, în timp ce suia scara ușor înclinată, acoperită cu un covor, statuia la capătul scării, iar la ușile de sus, pe al treilea ușier cunoscut, îmbătrânit, îmbrăcat în livrea clubului, deschizând ușa tacticos și uitându-se la musafir, Levi se simți învăluit de atmosfera de club de pe vremuri. O atmosferă de odihnă, în destulare și belșug, o atmosferă de bună cuviință. Pălăria, vă rog, îi spuse ușierul lui Levin, care uitase regula clubului ca pălăriile să fie lăsate în vestibul. De mult ați mai fost pe la noi. Domnul Prinț va a înscris de ieri. Domnul Prinț Stepan Arcadici încă n-a venit." Ușierul nu-l cunoștea numai pe Levin, ci și pe toți prietenii și neamurile sale. De aceea îi pomeni numai decât de persoanele apropiate. După ce trecu prin prima sală cu paravane și prin camera din dreapta cu masa vânzătorului de fructe, depășind pe un bătrân care mergea încet, Levin intră în sala de mâncare cufundată în zgomot de glasuri și clinchet de tacâmuri. Trecu prin fața meselor, ocupate aproape toate, uitându-se la comeseni. Întâlnea la fiecare pas fel de fel de oameni, bătrâni și tineri, de-abia știut sau pe care îi cunoștea foarte bine. Nu vedea nicio față necăjită sau preocupată. Parcă toată lumea își lăsase în vestibul, odată cu căciurile și grijile și preocupările, ca să se bucure în tihnea de bunurile vieții. Aici erau și Svyarski și Scherbatski și Nevedovski și bătrânul prinț și Vronski și Sergei Ivanovici. A, de ce ai întârziat?" îl întrebă zâmbind bătrânul prinț, întinzându-i mâna peste umăr. Ce face Kitty?" Adaugă el îndreptându-și șervetul trecut între nasturii vestei. E bine, cinează acasă, în trei." A, Alin Nadin! Noi nu mai avem loc. Du-te repede la masa aceea și ocupăți ți loc." zise prințul și, întorcându-se, luă din mâna feciorului cu băgăre de seamă o farfurie cu ciorbă de vin, Levin vino încoace!" strigă mai din fund un glas prietenos. Era tu rovțen. Stătea cu un tânăr ofițer și, lângă dânsii, se aflau două scaune întoarse. Levin se îndreptă bucuros spre el. Turovțân, băiat bun și chefliu, îi fusese totdeauna simpatic. De dânsul se lega amintirea explicației hotărătoare cu Kitty, iar în ziua aceea, după toate discuțiile încordate și savante, înfățișarea prietenoasă a lui Turovțân îl atragea în chip deosebit. Locurile acestea sunt pentru dumneata și pentru Oblonski. Trebuie să vină și el. Ofițerul cu ochii veseli, râzător, care se ținea drept ca o lumânare, era Gagin, originar din Petersburg. Turovțun îl recomandă. Oblonski nu poate să nu întârzie. A, uite-l și pe el. Acum ai picat, nu? întrebă Oblonski, apropiindu-se repede de ei. Noroc, ai luat un aperitiv? Atunci hai cu mine. Levin se sculă și se duse cu dânsul la o masă mare, încărcată cu rachiuri și cu cele mai variate gustări. Din vreo douăzeci de aperitive s-ar fi putut alege ceva pe gustul oricui, dar Stepan Arcadici ceru o băutură specială și unul dintre lacheii în livrea, care se aflau acolo, îi aduse numai decât ceea ce comandase. Levin și Oblonski băură câte un păhăruț și se întoarseră la masa lor. Lui Gagin îi s-a adus numai decât șampanie, chiar la ciorba de pește, și îl porunci să se toarne în patru pahare. Levin nu refuză băutura cei îi să oferi și mai comandă o sticlă. Îi era foame. Mâncă și bău cu mare poftă și luă parte cu și mai multă plăcere la discuțiile vesele și simple ale comesenilor. Coborând tonul, Gaghin povesti o anecdotă nouă care circula la Petersburg. Deși necuvincioasă și idioată, anecdota era totuși foarte hazlie. Levin râse cu hohote atât de tare încât câțiva vecini întoarseră capul spre dânsul. Seamănă cu anecdota, tocmai asta nu pot să sufăr. O cunoști? întrebă Stepan Arcadici. A, e strașnică! Mai adu o sticlă!" îi spuse la cheului și început să povestească. Din partea lui Piotr Ilici, Vinovski îl întrerupse pe Stepan Arcadici un fecior bătrân, aducând două pahare subțiri de șampanie și plecându-se înaintea lui Oblonski și a lui Levin. Stepan Arcadici luă o cupă și uitându-se spre celălalt capăt al mesei, zâmbi și făcuse cu capul unui bărbat chel, mustăcios și cu părul roșu. cine este? Întrebă Levin l a întâlnit odată la mine, nu ți-i minte? Bun băiat Levin repetă gestul lui Oblonschi și luă cupa Anecdota lui Stepan Arcadice era și ea foarte haslie Levin povesti la rândul său o anecdotă care plăcu mult Pe urmă veni vorba de cai, de alergările din ziua aceea și de calul lui Vronski, Care luase premiul cel mare Levin nici nu băgă de seamă cum trecut timpul a, ah, uite și pe ei!" Izbucni Stepan Arcadici spre sfârșitul mesei, aplecându-se peste speteaza scaunului și întinzând mâna lui Vronski, care se apropie de dânsul însoțit de un colonel înalt din garda imperială. Și chipul lui Vronski era luminat de expresia de voieșie comună tuturor oamenilor clubului. Se rezămă de umărul lui Stepan Arcadici, șoptindu-i ceva, și cu același zâmbet bucuros, întinse mâna lui Levin. Îmi pare foarte bine că vă văd!" îi spuse Vronski. V-am căutat atunci după alegeri, dar mi s-a spus că ați și plecat. Da, am plecat în aceeași zi. Tocmai vorbeam de calul dumneavoastră. Vă felicit, zise elevin. Ați realizat o performanță. Dar și dumneavoastră aveți cai. Eu nu, dar a avut tatăl meu și mă pricep și eu puțin la cai. Unde ai cinat? îl întrebă Stepan Arcadici. La a doua masă, după coloane. A fost sărbătorit? spuse colonelul cel înalt al doilea premiu imperial dacă aș avea noroc la cărți, așa cum are el la cai dar de ce să pierd eu timpul ăsta de aur mă duc în camera infernală adăugă colonelul și se îndepărtează de masă asta e Iași vin spuse Vronski lui Torovțen și se așeză pe scaunul care se eliberase la masa lor după ce bău paharul de vin cei sentinse, Vronski mai porunci să se aducă o sticlă fie sub influența atmosferei clubului, fie din pricina vinului băut, Levin legă o conversație cu Vronsky despre o nouă rasă de vite și se simți foarte bucuros că nu mai avea niciun pic de dușmănie împotriva acestui om. Îi spuse chiar printre altele că soția sa, după cum auzise de la dânsa, îl întâlnise la prințesa Maria Borisovna. O, prințesa Maria Borisovna e încântătoare!" exclamă Stepan Arcadici și povesti pe socotăra bătrânei prințese o anecdotă care-i făcut pe tot să râdă. Mai cu seamă Vronski râse în hohote cu atâta voie bună încât Levin se simție împăcat definitiv cu dânsul. Ei, am isprăvit? întrebă Oblonski, ridicându-se de la masă cu un zâmbet pe buze. Să mergem! Capitolul 8 După ce se sculă de la masă, Levin simți că îi se legăna un mers brațele cu o regularitate și o ușurință deosebită, în timp ce trecea cu Gaghin prin saloanele înalte ale clubului spre sala de biliard, unde se întâlni cu socrul său. Ei, ce zici? Cum îți place templul ăsta al trândăviei?" îl întrebă prințul luândul l de braț. Vino o puțin cu mine." Tocmai vreau să fac o plimbare prin club și să văd ce mai e pe aici. E interesant." Da, pentru tine e interesant." dar pentru mine e interesant din alt punct de vedere. Te uiți la bătrânii ăștia?" Prințul arătă spre un domn adus de spate, cu buza atârnându-i în jos, care trecu prin fața lor, de-abia mișcându-și picioarele în niște ghete moi. Și crezi că s-au născut așa edecuri?" Cum edecuri?" Așa le spunem noi la club." Ne vine la toți rândul." Vii cât vii la club, azi, mâine, până te zaharisești și tu." Râzi, dar noi, bătrânii, stăm și ne gândim la vremea când vom ajunge și noi niște edecuri. Îl cunoști pe prințul Cecenski? Întrebă prințul și Levin citi pe chipul său că vrea să povestească ceva haslib. Nu, nu-l cunosc. Cum se poate? Pe vestitul prinț Cecenski? În sfârșit, joacă mereu biliard. Acum vreo trei ani încă nu era un edec. Se ținea bine și făcea pe alții edecuri. Vine într-o zi la club. Iar portarul nostru, Vasilii, îl cunoști, grăsunul acela, un om foarte de duh. Și așa, prințul Cecenski îl întreabă. Cine a mai venit, Vasilii? E vreun edec pe aici?" Portarul îi răspunde. Da, luminăția voastră, sunteți al treilea." Da, dragul meu, chiar așa." Discutând și salutând pe cunoscuții pe care îi întâlneau, Levin și prințul trecură prin toate saloanele. Salonul cel mare, unde erau așezate mesele la care partenerii obișnuiți începuseră un joc mic, camera divanelor, unde se juca șah și unde Sergei Ivanovici stătea de vorbă cu cineva, sala de biliard, unde într-un colț, lângă divan, se organizase o partidă vesele cu șampanie, la care lua parte și gagin, vizitarea și camera infernală, unde în jurul unei mese la care se și așezase Iașvin, se înghesuiau numeroși jucători. Căutând să nu facă zgomot, intrară și în întunecoasa sală de lectură, unde sub lumpii de abajur ședeau un tânăr supărat care răsfoia revistă după revistă și un general chel cufundat în lectură. Intrară și în camera oamenilor deștepți, cum o numea prințul. În această încăpere, trei domni comentau cu aprindere ultima noutate politică. Poftim, prințule, e gata!" îi spuse unul dintre partenerii săi de joc, găsindu-l acolo, și bătrânul prinț se duse cu el. Levin mai rămase câteva timp și ascultă, dar amintindu-și toate discuțiile din dimineața acelei zile, se simțit odată cuprins de o plictiseală cumplită. Se sculă repede și se duse să-i caute pe Oblonski și pe Turovțin, a căror societate era mai veselă. Turovțin ședea cu un pahar de băutură în mână pe o canapea înaltă, în sala de biliard, iar Stepan Arcadici și Vronski discutau ceva lângă ușă la capătul celelalte al încăperii. N-aș putea spune că ea se plictisește, însă situația asta nelămurită și nehotărâtă. Auzi Levin și vrut să se depărteze în grabă, dar Oblonski îl strigă. Levin, îl rugă Stepan Arcadici și Constantin Dmitrich, observă că ochii cumnatului său erau nu înlăcrămați, ci umezi ca totdeauna când era băut sau îndoișat. Acum era și una și alta. Levin, să nu pleci! Adăugă Oblonski și îl strânse cu putere de cot, nevrând să-i dea drumul cu niciun preț. ăsta e un prieten sincer al meu, poate cel mai bun," spuse Stepan Arcadici lui Vronski. Și tu mi-ești foarte drag și vreau să vă apropiați și să vă împrieteniți, fiindcă amândoi sunteți oameni cum se cade." Nu ne mai rămâne decât să ne sărutăm," spuse Vronski pe un ton glumeț și prietenos, întinzând în mâna. Levin luă repede mâna întinsă și o strânse cu putere." Îmi pare foarte, foarte bine," zise el strângându-i mâna. Băiete, o sticlă de șampanie," comandă Stepan Arcadici. Și mie îmi pare foarte bine," adaugă Vronski. Cu toată dorința lor reciprocă și a lui Obronski, n-aveau ce vorbi. Amândoi îndoici de dură seama de asta. Știi că el nu o cunoaște pe Ana?" spuse Stepan Arcadici lui Vronski. Vreau să-l duc neapărat la ea, să mergem levin." – Adevărat? – spuse Vronski. – Are să-i pară foarte bine. M-aș întoarce și eu acasă, urmă el, dar sunt îngrijorat de și vin și vreau să rămân până îi sprăvește partida. – Îi merge prost? – Pierde mereu și numai eu pot să-l stăpânesc. – Atunci să facem o piramidă. – Jocile vin? – Foarte bine!